Plutarchos, životopis aténského politika Alkibiada úryvek o Alkibiadově sociální obratnosti. Byla to totiž, jak vyprávějí, jedna z četných jeho obratností a jeden z prostředků, jak chytat lidi. Že se dovedl připodobňovat a sladěvat se zařízeními a způsobem života těch o něch lidí, měně se ještě rychleji než Chameleon. Ale tento prý vůbec nemůže přejít v jednu barvu, bílou. Když to pro Alkibiada nebylo nic, co by nemohl napodobit, a nebo umělé zařídit, Sa stejně zběhli v dobrém i špatném. Ve spartě byl oddán tělesným cvičením, žil prostě, obličej měl vážný. V byl bujný, oddán zábavám, lehkomyslný. V byl pijákem a výborným městcem na koni. A pobývající u perského satrapy Tesaferna zastínil okázalostí a nákladností perskou nádheru. Čau, Petře! Čau, Kamilé! Jak se vede? Jde to! Cool. V úvodním úryvku jsme se dozvěděli nejenom něco o alkybiodovi, ale i co si mysleli Řekové o Chamaleonech. Takže až budeme mít epizodu o Chamaleonech v Antice, hmm. tak to tam určitě znovu použijeme. <laughs> <laughs> tak to bude dobrý začátek. <laughs> Fajn, tak dneska se budeme bavit o Alkybiadovi. Pokračujeme náš seriál o řecích, kteří přeběhli k Peršanům. Alkybiades přeběhl během svého života mezi Spartou, Aténami a Prskou říší čtyřikrát, takže to bude rozhodně zajímavá epizoda. A to ještě mezi různými frakcemi uvnitř a ten. Ano, a různými kombinacemi těchto... Prakticky, když by si udělal všechny kátice, těch... <laughs> <laughs> tak, tak všech, jako ze všech směrů přeběhl prakticky. Každopádně, když to srovnám s tím Temistoklem, o kterém jsme se bavili minulé, který přeběhl jenom jednou a ta epizoda měla asi hodinu a půl, tak doufám, že se nebudeme bavit třeba 6 hodin o Alkebiaduji. Máme spacáky. Jo, jo přesně tak. No. E, nicméně to stejně zajímavá postava jako Temistokles ne je zajímavější. Rozhodně jeden z nejvíc fascinujících lidí e, v antice. Mm -hmm. e, takže se určitě stojí za toho věnovat celou jednu epizodu jenom jeho životě. Mm -hmm. No a kdo to teda byl? Kdyby si měl schrnout nějak stručně pro někoho, kdo vůbec nezná nic o ničem, mm -hmm. kdo byl Alkybiades. Alkybiades byl jo, syn spartského proksena v Aténách, vlastně... Myslím, že už teďka člověk, který je <laughs> Jo, dobře. Alkybiades byl syn něčeho jako spartského honorárního konzula v Aténách, člověk, který byl z řeštarských rodu, který byl jako historicky navázaný prostě na uh, vládnoucí rodiny ve Spartě, někdo, komu by když se ještě demokrat v Aténách úplně nedůvěřoval. Jo, a, a zároveň byl strašně populární politik, jo, prostě byl zajímavý, měl prachy, takže to, co začalo dělat v jedné chvíli, že by začal využívat popularitu k tomu, aby v Aténách získal politickou moc a postupem času vymýšlel různý, a jelkož působil v době peloplanecké války, začal vymýšlet různě vojenské operace s přibývající mírou komplexity, který většinou katastrofálně zničily velkou část atlenskýho vojska. Ano, přesně tak. No. Já jsem hodně přemýšlel o tom, jak toho Běda, protože to je samozřejmě velmi složitá osobnost, jednoduše přiblížit posluchačům u Plutarcha, který píše paralelní životopisy vždycky jednoho řeka, jednoho římana, u kterých vidí nějakou podobnost, třeba Cezar a Aleksandr, tak ten spároval Alkyběra s Koriolánem. Takže to, když řekneš, tak každý hnedka ví, <laughs> kdo to byl Ne, Napadlo mě. My jsme se už o Alkyběrovi zmiňovali v minulosti a třeba jsme se snažili najít nějakého politika, o kterého mu můžeš říct, že je jako Alkybiades něčem a tím to připomíná. Myslím, že jsme říkali mladýho Stropnickýho, ale já si myslím, že opravdu řečeno, Alkybiades nemá proti... Trocký Okay. Já myslím si v Česku. No, jako ideálně, aby to byl někdo, kde je blížší lidem dneska než Alkybiades. No? On trocky toho zná každý. No? Okay, já ho znám z Aeron. <laughs> no, tak a tak. Okay, no, no. Mě, napadlo, mě napadlo, že Alkybiades je takovej, jako, prakticky, jako, když si čteš ty díla, ve kterých on vystupuje, buď jako literární postava nebo jako postava v historických dílech, tak je to skoro jako takový pohádkový princ, hlavně na jeho začátek jeho životní kariéry. Je to je vlastně takový tragický příběh pohádkového mm. prince. Dneska, kdyby si natáčel nějaký film, ve kterým by si chtěl snažit jako převrátit pohádkový žánr z nohama, tak by si začal člověkem, který by ho určitě hrál Madej Čenský, a který by měl všechny jako stereotypní vlastnosti prince, ale který by potom na konce jako nedostal princeznu, nezachránil by království a naopak by se všechno kolem něj úplně zříti, jako zhroutilo. Protože on byl mladý. Na začátku své kariéry byl velmi urozený, vlastně poslední významný příslušník toho rodu Alkmenovců, který byli tr tradiční aristokratická rodina v Aténách, samozřejmě politicky vlivná. Byl velmi bohatý, jak ta jeho rodina, tak on se taky oženil s bohatým věrem. Byl to vynikající řečník údajně, jeho poručníkem byl Perikles, takže už od malička se počítalo s tím, že bude mít velmi dobrou politickou kariéru. Jak si říkal, tak to byl teda proxenost Lakeriemonianů, to znamená, že to byla jako tradiční funkce v té řecké společnosti, kdy něco jako, řekněme, honorální konzul, že na něho se třeba mohli obracet Spartěni, když byli ve Faténách a něco bylo potřeba. A byl pohledný údajně. To je jako velmi výrazný rys, jak se charakterizuje v literatuře a dvořilo se mu velké množství různých milenců. No jasně, tak tohle jsou tedy ty uh, Alkybiadové vlastnosti, které z něj dělají toho pohádkového prince. Ale pohádkový princ v normální pohádce by byl jako třeba čestný, chrabrý a tak, možná na začátku trochu naivní. To je největší, většinou povahová vada těch princů v pohádkách, že jsou neskušení a dělají třeba zbrklý rozhodnutí a tak. Ale právě problém je v tom, že Alkybiades trochu realističtěji, vzhledem k tomu, že pocházel z takovýchhle poměru, tak už od mládí zřejmě měl velký množství charakterových chvat. Byl teda velmi údajně, velmi ambiciózní a už dopředu, vzhledem k tomu, že jeho okolí počítalo s tím, že má před sebou vynikající politickou kariéru, tak on po asi pokládal za samozřejmý, že prostě, jak se říká anglicky, hot shit, že je nejlepší jako na světě. Byl velice domýšlivý, pišný, takový navázaný. Třeba zase Plutarchos říká, hyponíkovi, což je úplně nejlepší mému, mimochodem, hyponík, to je takový spurius, spúrius řečně. Aha, myslím spíš jako, tatinku kopíš mi hyponíka? Ano, prostě tak, no. e, To by možná ten alkyd mohl říct, ale oni by to fakt udělali. Vzhledem, k tomu že měl prachy a otroctví, bylo jako think. Mm hyponíkovi, -hmm. otci Kaliovu muži pro bohatství i rod velmi váženému a mocnému, vytěl políček, aniž k tomu byl dohnán hněvem nebo nějakou hádkou, ale jen proto, že se tak v žertu smluvil se svými druhy. Mm -hmm. tak, je, jako, tak si říkám, že to byl asi docela hezl, Že to byl takovej ten kluk z nějaký hrozně bohatý rodiny, který si může dělat, co chce, protože mu všechno projde tak chodil po Atenách a terorizoval lidi. No, no. Jako Clockwork Orange, že jo? mechanický pomeranč. Um. No pak je právě, není překvapivé, jak, že vůči němu spousta lidí jako silnou nedůvěru, že jo? Že když pak byly ty pozdější skandály, tak to na něm přistálo, protože kdo jiný by to mohl dělat, než ten ten pratek. Ještě taky dobrý je říct, že samozřejmě ta charakterizace alkebiada je často až... Na, jako vytvořená až expost, že, mm -hmm. že on asi už za svého života a rozhodně v době, kdy vznikaly ty písemné památky o něm, tak byl jako žijící legenda do značné míry a spousta autorů ho asi používalo, aby na něm ukázalo určité věci, třeba poklesky, mora, morální poklesky, snažili se nějak vysvětlit ty tragické události jeho života, mm -hmm jeho povahovými vlastnostmi a tak. Takže na rozdíl třeba od Cicerona, což je taky postava, kterou známe velice dobře z antiky, tam víme, jaký byl zhruba Cicero člověk, protože máme jeho vlastní dopisy, který on psal a takyhle věci. U Alkybiada sice máme velmi dobrou představu o jeho charakteru, ale je otázka, do jaký míry ta představa je zpětně nekonstruovaná. Taky jako Cicero by nikdy nenapsal, dneska jsme se ožrali a polámali nějaký sochy, jo? Jo, to je pravda. Takže no. otázka je, jako, jak by vypadaly dopisy. Kdyby. Možná bychom si řekli, že to je ta nejčestnější postava z, našemu, jako z antických dějin. Jasně. No. Pak ještě jedna výrazná teda charakterová voda, řekněme, i když to je spornější, je to, že on je hm, líčený jako velice rozmařilý a hýřivý, takový ten člověk, co se oddává pitkám a milkování, když mm. chceš překlad z doby národního obrození. <laughs> Jo, tak třeba zase Tarcho spíše úplně věc. Podváděl manželku s hetérami a když šla k Archontovi předložit rozvodový dopis, sama osobně, nikoli po někom jiném, Alkebiades přišel, uchvátil ji a odnesl si ji přes Agoru domů. Ani se mu kdo odvážil postavit na odpor. To je mi předevět takový rostabilý. No. To je taky poukazuje, že jakou měl manželku, že to byla teda, to byla teda ženská, že jako sama šla nějaký dopis? No to je jasný, protože že jo, ženský nejenom, že nesměli moc vycházet bez doporu na veřejnost, ale v, v, vůbec jako účastnit veřejného života, ale samozřejmě, když vstupovali do právních vztahů, tak vstupovali prostřednictvím mm -hmm. prostředníka. No a Často se charakterizuje jako teda velice rozmařilý člověk, samozřejmě vzbuzoval asi emoce s tím svým bohatstvím, takže se mu vyčtala i okázalost, že nosil různý zdobený štíty a tak. Mm. ženštilost. třeba, myslím, že u Plutarchara se nejže že na lodi spal zavěšený na nějakých průzích látky, to je něco jako síť houpací, mm. a ne na prknech jako správný atenský námořník, víš co. Mm -hmm. A taky jeho výrazná, výrazný rys jeho bylo to, že údajně šišlal. To je do, doloženo, třeba cituje několik různých lidí, kteří mu tady tohoto přisuzují. Údajně třeba Aristofanemus, Aristofanes se mu smál, že má půso jako kanálek, mm -hmm. což asi funguje líp v řečtině. <laughs> Plutarcho spíše jeho hlasu prý i šišlání, dodávajíc půvabu jeho žvanivosti, působilo svůdně. Mm -hmm. No důležitý je, že Alkybiades je taky literární postava, hlavně na základě toho, že byl údajně následovník Sokrata, takže se objevuje v Sokratových dialozích, hlavně teda ve dvou dialozích Alkybiades, což jsou docela, říká se o nich, že jsou to docela dobrý vstupní jako dialogy, když by člověk si chtěl třeba přečíst něco od Platona a neví, kde začít, tak je fajn si přečíst to Je to takový hezký literárně, protože ten první Alkybiades, ten uh, dialog, Ukazuje situaci, kdy, kdy Sokrates poprvé jde za Alkybiadem, protože on byl vlastně vyhlídnutý ho jako milence a byl jednak velmi vytrvalý, že ostatní, že Al -Al v tom dialogu je vylíčený, takže on všechny ty svoje milence vždycky odkopne a nikoho si k sobě nepři, nepřipustí. Mm -hmm. A ten Sokrates je velmi tvrdohlavý a pořád jako za ním chodí. Zároveň tomu Sokratovi je jeho Daimonion, to znamená ten božský hlas, co mu říká, který mu říká, co nemá dělat tak ten mu zakazoval k tomu Alkédovi jít a něco mu říkat. A tady to je právě situace, kdy měl teda údajně poprvé s ním navázat hovor a během toho rozhovoru ho přesvědčí, že se má stát následníkem Sokratovým. A ten um, dialog končí strašně pěknou hláškou, takovou, že z toho úplně běhá mráz po zádek, Přeto samozřejmě napsal Platon, když už věděl, co se s oběma stalo, že oni oba dva měli velmi tragický osud, kdy on říká, ten dialog končí slovy tak tomu jest a od nynížka začnu pečovat o spravedlnost. Chtěl bych, aby se v tom také se trvával, ale mám obavy. Ne, že bych nevěřil tvé povaze, ale když se dívám na tu sílu naší obce, aby nepřemohla mne i tebe. Což se samozřejmě stalo, že? protože Sokrates musel vypít v a a Alkybiadovi ještě uslyšíme. Jako Alkybiadu v osed je tragický, ale Sokrates zemřel prostě jako dědula, že jo. OK, musel se zabít, ale tak to není. Když už nic jiného, tak mu to alespoň zajistilo za nesmrtelné postavení v dějinách filozofie a Vůbec, jako a dina. taky spoustu s ním neumřelo nebo na, na jeho na základě jeho rozhodnutí nezemřelo i desetky tisíc udí, že? Tak, tak To je vždycky dobrý. Jo. <laughs> <laughs> <laughs> jasně, jasně. E, potom za, na druhou stranu taková docela vtipná e, jeho role je v Dialogu symposion, že jo, na hostině Platonově, kdy on tam na závěr e, té hostiny, kde se tam jako říkají oslavný e, řeči na boha erota, což je bůh e, lásky a sexuální přitažlivosti, tak on tam najednou vpadne z ničeho nic hrozně opilej, protože přijde z nějaké jiné hostiny a jako začne, chce tam jak někoho jako ověnčit a válí se tam po těch lidech a takových věce a vykládá tam nějaký hrozný blbosti. No. Dokonce se zachovala jedna řeč proti Alkebiadovi, kterou napsal řečník Andokides, ale ta je oni se říká, že je spúrius. To je jako sporná, <laughs> neví se, jestli je. Yeah. Ještě jsem nenazal na žádný dílo, které by bylo z Furious i Furious. <laughs> Jak jsem říkal, tak on byl z mladé, významné rodiny, samozřejmě v blání bojoval v různých bitvách, které Ateny zrovna vedl, v různých válkách, které Ateny zrovna vedli. Co je důležité, že on se narodil tak, že se vlastně dospěl v okamžiku, kdy začala plouvenská válka. Že? Takže. Jo, když si vezmeš, jak se člověk socializuje a, a kdy přijímá ty společenské vzory, tak on prakticky jako neznal svět, ve kterým by Ateny nebyly jako kontinuálně ve válce, že by se někde nějaké místo neobléhalo a nebo že třeba ty Ateny jako by pravidelně se neuzavírali do hradeb a nebránili se proti spátské okupaci. Že jo? Ano a, za, a zároveň je to doba té velice radikální aténské demokracie. To jsou ty atény, o kterých jsme se bavili, že si třeba odhlasovali, že nějaký město úplně vyhladí nebo že popraví vítězný generály nebo admirály po bitvě jenom kvůli tomu, že zapomněli vylovit nějaký topící se námořníky a takovýhle věc. A tam je třeba prostě vidět ten obrovský předěl, že mezi tím, kdy Ateně předtím bylo jakože společenský centrum, kde se obči, jako jednou párkrát za rok se šli prostě lidi dohromady z těch svých jako vesnic a nějak se tam rozhodovali a řešili problémy a versus potom, kdy tam jako prakticky kontinuálně žili v těch hradbách a bylo to fakt jako hustě zalidněné město, kde ještě navíc teda byla ta každodenní demokracie. No. Ano, přesně tak, jo. tak, v době, ano, v době té Peloponevské války i taky kvůli tomu, že to obyvatelstvo z Venkova se nastěhovalo do těch hradeb, do těch dlouhých hradeb, který spojovalo Pireus a Ateny, protože Venkov byl nebezpečný, tam se proháněli, jako armáda pleněla to tam různě a tak, tak, tak to asi hodně podněcovalo tu velice jako radikální, přímou, každodenní demokracii. Protože to lidi neměli co dělat, tak chodili na ten sněm a tam odhlasovávali popravy a genocidy a takovéhle věci. A to byl svět do kterého teda dospěl ten války Přesně no. tak, no. přesně tak. Peloponenská válka v té době probíhala několik let no a v podstatě skončila uzavřením takzvaného Nikiova míru a všichni si říkali, že to bude super a že mm. víš co, válka, která skončí všechny války a takovéhle věci. Který měl trvat 50 let. Ano, přesně tak a v té době míry byly velmi ambiciozní, mm. vždycky uzavíráme teď mír na 50 let a další rok už se všichni zase zabíjí. <laughs> Řekové, víš co? Yeah. To je něco jako rozpočtové stropy nebo něco takového. Yeah. No eh. jako mezi tím prostě probíhalo pořád eh, oblehání nějakých měst třeba na Chalkidiki, že jo? normálně Spartěni měli armádu, která putovala po Severním Řecku a tu a tam prostě obyhala nějaká město pod Velením Brasily. Jasně, pojenta je teda, že to vypadalo, že ta válka už teda, že padl, padl, padl, padl válka mezi Athénami a Spartou hlavně a jejich spojenci skončí. Problém je v tom, že ten LKBDS měl jako eminentní zájem na tom, aby ta válka pokračovala. Přesněji řečeno, aby se znova rozproudila. Samozřejmě otázka proč. Třeba tu Kyrides, který všechny historické události vysvětluje na základě nějakých psychologizujících faktorů jako v jednání a v povahách těch lidí třeba vysvětluje to, proč Alcibiades chtěl podporovat tu válku tím, že byl uražený, protože pro svoje mládí nebyl členem skupiny, která vyjednala ten tzv. Nikivův mír. On se jmenoval protože jeden z těch velice zkušených a starých vojevůdců v té Peloponéské válce byl Nikia. A ten byl naopak, nebyl to střáb, ale byla to Hlubice. Ten se snažil, aby ty vztahy mezi těmi městy byly mírové dlouhodobě. Otázka je, proč ten Alkybedes reálně chtěl, aby ta válka se znovu rozproudila. Dá se třeba spekulovat o tom, že on. V podstatě apeloval na jako voličskou skupinu těch nejchudších, kterých byl velký počet a byli to lidi, kteří měli eminentní zájem na tom, aby se pokračovalo ve válce, protože to byl pro ně zdroj příjmu. To byli lidi, kteří byli typicky veslaři v té, atické, antické, v té atenské flotile. A byli to lidi, kteří jednak dostávali peníze za to, že se účastnili vojenských výprav, jako život a třeba si mohli i něco nakrást, když se vyrancovalo nějaký dobitý město. Přitom ten Okybéry sám jako neměl žádný finanční benefit z toho, že ta válka pokračovala, protože ta je rodina vlastně relativně velké množství pozemků, který ti jako každý rok přišel někdo spálit jo, a ti. Spartění tam potom třeba zůstávali další dobu a jako fakt tam destruovali už jako pořádně, tak si říkáš, že jediný důvod byl asi politický. No. A zároveň jasně, on jako v okamžiku, kdy teda dospěl do toho, do toho jako svýho uh, relativního mládí, ale viděl, co se kolem něho děje, tak musel mít pocit, že ty Ateny jako nic nedělají v té válce, že? protože oni vlastně celou dobu seděli za v těch radbách. to, byl ten, to byla ta Periková strategie, kdy oni jsou zavření mají ty dlouhé hradby, mají přístup k vodě a jako dělají opakované výpravy, jako výpravy proti Peloponesu, ale čistě námořní. Na druhou stranu tam byla jako spousta těch mladých čelštěců, kteří věděli, že je tam fakt velký hoplické vojsko, které by mohlo jako něco udělat. Že? Takže oni měli určitě jako zájem um, zkusit se jako ukázat na tom, jako na, na tom bojišti. Pak se taky říkám, že jeden potenciální faktor mohl být to, že že to byla jako pro něj seberealizace, že, že když se jako, když ti od malička všichni říkají, že ti bude, ty dospěješ do nejlepšího člověka, který kdy žil, mm -hmm. tak a podíváš se na to, co to teda reálně znamená, tak to znamená, že jdeš a něco dobudeš. Mm -hmm. Ale fyzicky po zemi ještě, jakože nemůže být prostě nějaký admirál, který, což jsou ve směsi lidi často jako nižšího původu, kteří prostě celý život strávili na moři, tak to nemůže být žád, tak to, takhle, že atenský šlechtic nikdy neproslaví. No. no jasně, no. já si říkám, že, že, že když ten uh, jako vyrůstal, tak mu četli Homéra a četli mu ty jako, mýty a tak, tak tam to, co z tebe dělá úspěšného člověka v té společnosti je, že jsi jako vojevůdce nebo aspoň válečník, že mm -hmm. dobýváš osobní slavu. To jako dává smysl, no, dejme tomu nějakým způsobem. No a on se teda snažil nějak, nějak rozmíchat ty vztahy mezi těmi jednotlivými obcemi. Tam je právě super e, Takový moment, podobně jako třeba u toho Themistoclea, byla celá sekvence, kdy on velice obratnými intrikami zdržoval um, spartskou akci a v, umožnil po řecko-perských válkách, aby, uh, aby Aténěni znovu postavili hradby, o tom jsme se bavili minule, tak u Alkebera taky taková hezká historka, kdy mu se podařilo výrazně zhoršit vztahy mezi Atenami a Spartou. Ve chvíli, kdy do Aten přišli Spartští veslanci, mm -hmm. No, protože oni pořád, ten, ten konflikt pořád probíhal minimálně latentně. Že? Jako, uh, některé obce, třeba na chalky, měli atenskou posádku a Brasida s tím svým vojskem normálně oblíhal. Jo? Což uh, přirozeně jako je jako problém. To je něco jako studená válka. Reálně real, proti se bojovali. A, a ti Spartani poslali poselstvo, aby tyhle otázky jako nějak vyřešilo. No a Oni se nějak potkali s tím alkybiádem, protože to byl ten spartský proksenos, že jo? Takže se očekávalo, že bude jako otevřený. No a, a bavili se o tom, jakou strategii mají použít potom na uh, tom lidovém sněmu, jo? Jako jak teda mají vystupovat, aby z těch aténěn dostali dobrý podmínky. A on jim poradil geniální strategii a to, že říct, že nemají právo uzavírat uh, smlouvy, které by zavazovaly uh, lakedajmoněny ovšem Protože kdyby, kdyby to jako přiznali, tak najednou už budou muset přistoupit na, jako na nějaké finální podmínky nějaký mluvy. Takhle můžou z Atenianu vytáhnout výhodné podmínky a zároveň se k ničemu nezavázat. No a potom, ale oni mu teda řekli, že mají to právo samozřejmě a byly u toho ještě nějaký další atenčtí, nějaká další atenská lita. No to, to bylo trochu jinak. Tam šlo o to, že ti Lakedaimoniany, to poselstvo přišlo do Aten, nejdřív vystoupilo před radou a tam řekli, že mají ty právo, to je v pohodě. Pak se, pak se sešli s, s Alkybédem soukromně a ten si jim řekl co jste se zbláznili, vy nemůžete jako tvrdit, že máte právo uzavírat závazné dohody. Vy musíte, až budete zítra, předstoup, až zítra předstoupíte před tím lidovým schromážděním, mm -hmm. tak musíte říct, že nemůžete dělat nic, že nemáte žádný pravomoci, protože jinak vás ty lidi sežerou zaživa. To byla právě ta, že to bylo těch šest tisíc, chudých a nasraných členů té jako lůzy, toho dému, toho lidu a tam musíte to zahrát šikovně a říct, no tak jako víš co, dovedu si to představit. Na každou mm -hmm. otázku musíte odpovědět, že si to dovete představit. No ale pointa je, že ve chvíli, kdy ten další den ti vyslanci předstoupili před to lidové schromáždění, tohle to řekli, tak ten alkybiades, který samozřejmě tam byl a vystupoval tam jako řečník, mm -hmm. obrátil o 180 stupňů, bodnul ty svoje lakedaimonské kámoše dozad a Přímo před nima, na tom ledovém schromáždění jim začal hrozně nadávat a poukázal na to, že oni včera na té radě řekli, že se můžou ke všemu zavázat, ale dneska na tom schromáždění říkají, že se nemůžou navázat k ničemu a vlastně jim vynadal a potupil je na základě jejich jakoby obojetnosti kterou jim ale, kterou ve skutečnosti on zavinil tak si říkám, že ty spartský vyslanci, kteří asi pravděpodobně nebyli úplně nejchytřejší lidi, vzhledem k tomu, že byli ve Spartě, ze Sparty, tak si museli jako předpadat dost trapně v tu chvíli. Jo, je to na otázku, jak to jako tuky lidé zví, no. že, že, to, že to je důvod, proč tak vystupovali. Na druhou stranu jako je to půl příběh. No. A na základě toho potom Ateny vstoupily do spojenectví s Argem. No, a je, to, je to jako se seriálu House of Cards, no. nebo jako z, z nějaké Že mm. pásy, ří, úplně by byl takový ten jako záběr na ty posly posl posl ve chvíli, kde ten Alkybiades vystoupí a ti jim by úplně spadla brada, protože najednou jako jim došlo, nebo možná ne, protože byly za Sparty že ten Alkybiades je celou dobu manipuloval a jako jim dýku dozadu úplně což samozřejmě úplně neprospělo jednak vztahu mezi Spartanama a Alkybiadem ale samozřejmě to jako dost rozvrátilo vztahy mezi Athénama a Spartou mm -hmm. a ten v minus se v podstatě rozsypal, protože Ateny se spojily s Argem a s Nikvika dalšími obcemi a vlastně vyhlásili znova Sparti válku, která byla ale úplně katastrofálně, z, skončila úplně katastrofálně bitvou u Mantiny, kdy Spartěni vyhráli. Jo, tak pokusili se prostě vypravit se na Pelopone s pěšním vojskem, což je neobvyklé, jako nevím, kdy se to naposledy předtím stalo, ale velmi pravděpodobně jenom mezi nějakými, jako, v nějakých lokálních bitkách mezi, mezi Spartěni a jejich sousedy. No a pak tedy došlo k té sicilské pravě, o které už jsme se bavili, kde to teda bylo tak, že, že Alchibiaz chtěl Al strašně dobít cíly, a mm. protože tam byla nějaká záminka, že nějaké sicilské obce žádaly Athény o pomoc a a oni už mluvili o tom, že Sicílie jako předstupeň toho, než, dobudou, než začnou dobývat někde Kartágo a kde si co si. A taky, že tak to byla doba, kdy potom, kdy se řekové objevovali v Egyptě najednou a tak. To byla doba, kdy prostě řekové najednou zjistili, že mají jako schopnost bojovat proti... Těm, těm východním a západním vojskům a chtěli to zkusit. No, no jasně, přesně tak. tak pointa teda je, že, že LKBRS hrozně tlačil na to, že by teda měli vlítnout na Sicílii a dobít si rakusy, což bylo v té době největší řecký město, velmi významný stát. Oni chtěli pomoct nějakému maličkému městu, říci, no, nějaký tý segestě. Ne? Ano, tam byla formální který... záminka, ale jako celý to, celý to deklarovaný uh, ospravedlnění ty války bylo Myslím, úplně nesmyslený. Oni třeba v jednu dobu začali tvrdit, že přece ty Syrakusané jsou jako potomci dorských kolonistů a Spartině jsou taky dorové. Tím pádem to dává jako smysl, to, což je jako kdyby se tvrdil, já nevím, že existuje nějaký židovolševický spiknutí, jo? Je, že, že ano, jasně dejme tomu, že to ani nebyly etnika, to byly nějaké vykonstruované identity do, jako dorové, jonové a, a takovéhle věci. Jo. Kdyby jsme měli podobný přízvuk, nebo tak, no, no, těžko říct. Těžko říct, no. no ale, ale taky se říkalo, že Sicily je plyné do, do, do, do po ponesu obilí. No na druhou stranu na to přirozeně nemuseli, na to nemuseli jako dobývat rakusy. Jasně, no. Ale oni taky říkali, že třeba ty Spart ze Sirakusi by někdy v budoucnu mohli tý Spartě třeba pomoct, mhm. ale to bylo všechno takový docela nebudivé. No. Každopádně, pak tam byla taková ta slavná situace, kdy ten Nikeas se nechtěl v tom shromážení otevřeně postavit proti té výpravě, tak vymyslel úplně geniální strategii, která ale totálně vybouchla, kdy on bude tomu lidu předkládat stále drastičtější a drastičtější a jako více megalomanské plány té výpravy a doufal, že ten lid se zalekne a že to neschválí. Vlastně ten původní návrh bylo, oni tam už předtím poslali nějaké malé loďstvo, které působilo na, kolem toho, kolem regia. No a teď ten návrh byl poslat tam dalších pár desítek trirem, s tím, že takovou, takovou jako drobečkovou strategii by ten, by ten Alcibiades postupně jako z tohohle udělal velkou válku, jo. Uh, vět, uh, něco jako větnamská válka, že jo, postupně prostě. když jsem pošleženom jenom jako advisor try rims, jo, a potom postupně začneš jako přebírat to, Jasný, to, jasný. No, no ale samozřejmě bohužel velmi tragicky pro Ateny a pro budoucnosti. A, budoucí... a Nikyá, teda navrhl, sorry, já navrhl, že místo toho, přece je to velká válka, je to velký, jsou tam velký města, musíme poslat strašně moc trirem, jo, posláme 100 trirem a že taky 20 tisíc veslařů a 5 tisíc hoplitů a asi 50 jezdců. což ty pravděpodobně měli 10 vlastních lidí, protože jako dostat koně někam je těžký Ano, když někam pošleš 50 jezdců, tak to už je fakt na tu no a, ale samozřejmě on teda počítal s tím, že ty lidi se toho zaleknou a neskválí to ale lidi tak to schválili a samozřejmě to skončilo úplně katastrofálně, protože tam všichni umřeli no ale co je důležité, že Alkibiadas teda prosadil gigantickou výpravu, která nedávala žádný smysl Plutarcho spíše, že mnozí v palejstrách a na veřejných lavičkách sedali a rýsovali na zem tvar toho ostrova a polohu Afriky a Kartága bylo vidět, jak hrozně z... jako sfanatizoval ten DAF Úplně si říkám, jak tam tu lidi seděli a pokoušeli se nakreslit ten ostrov a někdo říkal, ne, máš špatně tu odvěstnu nad to což je narážka <tějí> na velmi geometrický a zmatený popis Polybia. U, u, u Polybia, no. který s tím ale úplně nesamyslí, <tějí> to je jako deep joke, to. No ale teďka, co se týká toho Al Alkebiada, velmi jako výrazně a o čem je potřeba se pobavit, tak to je aféra s hermovkami, kdy, zase abych vysvětlil ten kontext, jo, tak už se mělo vyplout a těsně nějak před tím Výplu byl nějaký náboženský svátek, který spočíval v tom nebo z těch věcí, co se dělala, je, že se před domy normálně soukromých osob vynášely sochy herma, takzvané hermovky, a nechávali se tam. No a lidi se jednou hodne ráno probudili a zjistili, že někdo ty hermovky zničil nebo je poškodil, zvandalizoval, usekali jim hlavy nebo něco, urazil jim hlavy nebo něco takového. Což mimochodem nevím, jestli jsi někdy viděl hermovky. Já jsem si to teď představoval předtím, než jsem si Google jak vypadají, jako takový ty sochy slovenských bůžků na, na slovenské epopei. Ale to byl normálně obdélník, jako vysoký dlouhý obdélník, kde nahoře byla socha toho boha Herma, a jinak to bylo celý hladký. A jediný co z té Hermovky ještě bylo stvárněný. Mm -hmm. je penis mm -hmm. toho boha. Ví Vy to vypadá nějaký postmoderní dílo abstraktní, mm -hmm. ne úplně abstraktní, ale postmoderní dílo. To vypadá jako kdyby ten Hermes byl uzavřený v nějakém kvádru, uh, něco jako když Han Solo je, je zamržený v tom karbonitu nebo všem to. Aha. Akorát teda jiná věc, co mu čouhá, je hlava a penis. No, no já, já jsem to viděl, tak jsem si říkal, že ten vandalismus by mohl spočívat v tom, že třeba někdo k té Hermovce přitesal ten py. Že ten jako je velice výrazný, samozřejmě prvek hermovky a je to tam úplně jo. očividně schválně. Co jakože by vandaliz, vandalizoval sochu tím, že by z ní něco přidal. Jo? Jo. Jako, že, tak to je, spíš jako grafity. nebo tak. No, e, no a podivu, ten vandalismus nespočíval v tom, že by odsekali ty pie, ale jenom jo. jim jako rozbili obliče. No a samozřejmě, rozpoutala se úplně strašná politická aféra, jednak kvůli tomu, že to byla samozřejmě svatokrádež. A teď se samozřejmě jako, tohle bylo použi použito jako stalo se to katalyzátorem celé, jako, celé politické debaty, která měla velké množství rozměrů, protože co se pravděpodobně stalo, že se někdo opil na nějaký hostině a zandalizoval nějaký sochy. Ale jak to, že to nikdo, jak to, že nebylo ohromné množství svědků, kteří by vidělo, prostě, jak jim někdo láme sochy před barákem. že jako, <sík> to bylo jako, to muselo být jako stov, Asi as jestli bylo stovky, reálně, ale. Jako člověk by řekl s z těch popisů, že to byly stovky soch, které by byly poškozený, ale nikdo to neviděl. No, nevíme o tom, no. No, tak člověk by řekl, že to jako bude někde v těch historických uh, proměch, ale ne. nezměnilo se o tom, že by byli nějaký svědci třeba, když by toho viděli, nebo někoho viděli. No jasně, pojem je teda, že Alkybířes byl obviněný z toho, uh, ale on nebyl úplně obviněný z toho, že to udělal, ale právě, že se rozproudila jako debata, do který se, že asi vzhledem k tomu, že to udělali nějaký lidi, kteří šli opilí z nějaký hostiny, tak se začaly přetřásat ty hostiny. Mm -hmm. Je to mělo jako politický rozměr, protože ty takzvaná sympozia, mm -hmm. byly uh, jako politická, měly politickou funkci, protože se tam na, na nich setkávali Zpravidla ti členové těch bohatších aristokratických kruhů a nejenom, že se bavili o jako, Říkali tam pochválné řeči na erota a recitovali tam homerský básně, homerský verši a tak. Ale samozřejmě tam řešili i politiku. Diskutovali politiku v soukromí, že jo? což se prostě v antice nedělalo. Jo? Tam žádný jako tajné politický spolky se typicky jako zakazovaly. Přesně tak. Jo? A tím pádem ty sympezie byly vždycky hrozně podezřelý. Těm širokým demokratickým vrstvám, který měli asi teda ty hlasovací většiny na těch různých schromážděních a na porotních soudech, a takže celou dobu historie a demokracie byla hrozná konspirační teorie, že ty takzvané bratrstva, ty, ty hetairie, což byly ty jako relativně stabilní skupinky aristokratických mladíků, kteří se scházeli na těch uh, sympozích a tam se opíjeli, že, že je v skutečnosti nějaká jako konspirace strašná a že, že plánují svržení demokracie a nastolení oligarchie a takovéhle věci. Mm. A je otázka teda, do jaký míry to byla pravda. Pojinta je, že tohle se spojilo s tím zničením těch hermovek. Mm -hmm. Samozřejmě to najednou dostalo daleko závažnější rozměry, protože to mělo svatokrádežný a náboženský rozměr a rozpoutalo se úplně jako čerodejnický procesy, kde se začaly zatýkat lidi na základě nějakých vykonstruovaných svědectví metojků a otroků, co, co cizinců a otroků mm -hmm. a začalo se žen. nebudu, no, ženy tam nebyly, to už, to už by bylo špatné, no, kdyby začaly svědčit i ženy. E, Začali se lidi navzájem, samozřejmě. Jo, objevovali takové ty věci, co se ti stanou, když se rozproudí nějaká jako, jako hysterie, řekněme, společenská. Třeba lidi se nač, začaly navzájem očernovat, ob, obvinovali se, spousta lidí byla popravena, e, lidem byl zabovováný majetek a takovéhle věci. Člověk to by řekl witch hunt, ale byl to spíš jako horn ateisty, že? No, bylo to, ano, bylo to taková jako špa, špa, malá španělská inkvizice, která zachvátila krátce Ateny a jako mm. několik desítek lidí prostě přišlo o život tam a tam. Mm. Uh, no a pointa je, že oni to použili k tomu, aby očernili No, Ten Alkybiárez byl moc silný a to, aby ho úspěšně jako obžalovali uh, předtím, než uh, odplul, že jo, protože on měl pod sebou ohromné množství těch, těch veslařů, že jo, a prostě těch lidí, kteří nějak jako profitovali z té, z té sicilské operace, kde on byl jeden z hlavních velitelů a zároveň jich příbuzný a podmín a všichni ti prostě, kdyby se dostali do té poroty, která ho žalovala, tak by pravděpodobně stali na jeho straně už pro ten svůj zájem, no. Takže ho nemohli jako efektivně odsoudit předtím, než odplulit. Přesně tak, no. Což je docela paradoxní, no, že oni, oni vlastně, on teda, protože věděl asi, že by to vyhrál, protože to loďstvo a to, to vojsko je pořád mm. ještě v Atenách, takže on má podporu na těch soudech, tak řekl, pokud mě chcete obžalobat z té bezbožnosti, což je stejná mm. žaloba, jakou potom použili na Sokrata, tak, tak to udělíte hned. Což byla jeho chyba, že jo, v Říjme by to udělal, kdyby to byl někde jako dcero, tak by sehnal někoho, kdo by ho za to obžaloval, jako nepalešně a ten soud by se tím pádem konal, bylo by, byl by to za něj. Nebylo to žádný Přesně tak. Ne. A on řekl teda, buď to, OK, budu teda čelit i trestu smrti, ale hned. A oni řekli, že by nebylo důstojné soudit velitele výpravy před vyplutím mm -hmm. a řekli mu teda, že ten soud proběhne až potom. Počkali až všichni ti <laughs> <laughs> veslaři a bojáci, kteří ho podporovali, odpluli a pak se vzpomněli, že by ho vlastně mohli odsoudit. Takže vyslali loď Salamíňanku. Což byla taková USS Enterprise a ten. To byla rychlá loď. No to byla, hlavně to byla obecní loď, že jako obec vydržovala na obecní útraty jednu loď, která tím pádem se dostala do dějin řeckých, protože vždycky, když něco potřebovali řídit, tak poslali Salamiňanku. To muselo být strašně děsivý, když jako byl někde a najednou se blížila Salamiňanka, tak si říkal, Pro boha, jdou mi popravit. Nebo jdou mi říct, že popravím tady tyhle ty lidi, nebo tak něco. Ty vždycky někdo měl prostě umřít. Kaž, každopádně je to asi jako jediná loď v Antice, kde by si mohl fakt natočit jako zajímavý seriál o té jedné lodi, protože ona se objevuje tak jako na různých místech a vždycky, když do toho tak připoje Salamiňanka a hodí do toho vidle. Jo, že jako kapitán Salamiňanky by mohl být takový. Forest Gump antiky. Jo, no, jako... kapitán Picard. No. Jo, uh, okay. no, každopádně oni poslali teda Lemiňanku, aby ho zatkla v podstatě, mu pře převedla ho do těch, do těch ten zpátky. Což je takový divný, jo, že oni mu řekli, OK, tak my, my tě teda nebudeme soudit. A on teda vyplul jako jeden ze tří velitelů té výpravy. A když už teda, že ho měl velení nad těma má, měli tam řešit nějaký vojenský plány, co budou dělat a tak, tak najednou ho při je mm -hmm. prakticky zatknout. No a on samozřejmě věděl, že by to nedopadlo dobře, když by ho soudili ve městě, kde už nebyly ti jeho, ty jeho jako tisíce lidí, kteří mu fandí a kteří jsou tak chutí, že opravdu to jsou ti, kteří denně dávají na těch mm -hmm. skromáženích, tak, tak zdrhnul. Co je taky zvláštní, protože normálně Jo je těžký zatknout vojevuce u jeho vojska, třeba protože je obklopen vojáky, kteří mu jsou jako věrní, ale v tom případě asi to, vdělení, to velení bylo tak, že to jako bylo čerstvý vojsko, že to byli lidi, kteří to, to předtím prostě byli normální lidi v Atenách, jakože někde v po ulici, že, uchodníci a tak. A pak najednou šli jako někde veslovat a pak tam bylo to dělení, dělení, velení, takže pochopitelně asi Nikias by se ho rád zbavil. No a on teda cestou zpátky běhnul, tak různě se tak jako poflakoval a potom skončil ve Spartě. A ta sice celská Kalíprava skončila katastrofálně, jak jsem říkal. Prostě všichni umřeli, v podstatě. A, spoiler, ale, a on se dostal do Sparty, protože byl spartský proxeno a měl tam osobní styky a tak. A byl mu samozřejmě v Atenách zabavený majetek, byl odsouzený k smrti v nepřítomnosti a dokonce kněží ho prokleli, protože. To byl svatokrádežník a tak. No a teďka, co dělá ve Spartě, jo? Tak jednak, my jsme si teda říkali, že jedna jeho pohová vlastnost, a to bylo i v té úvodním ukázce, že byl jako Chameleon, že se dokázal všude přizpůsobit. Takže v, tak si říkám, že to je jako, když někdo přijde do nějaký cizí společnosti a hrozně se snaží tam zapadnout, tak, tak hrozně horlivě napodobuje ten životní styl Té společnosti, Až to pro ty lidi, kteří tam žijou a nebudou to tak vážně, působí komicky. Jako kdyby někdo přes se přestěhoval do Prahy a začal prostě pít pivo a jíst vepřoklené zelo každý den a, a nosil českou vlakku na zárek. No, no, spíš si říkám, jako kdyby někdo jako se třeba přestěhoval do nějaké rodině v New Yorku a když se začal nosit Pejzy a začal jako mluvit o zlatě a tak co, kde máte to zlato a, a kýdle věci. Jo? Rozumíš, jo? Jako, že že, jo ten ty historické profesor říkají, že když žil teda v té Spartě jako zběh, takže tak se jako koupal ve studené vodě a nosil dlouhé vlasy a fousy a jedl jenom nějaký ječný placky a černou polívku a tak, že jako imitoval tu spartskou vojenskou výchovu, tu ag agogé, že jo. Ale možná i takovým způsobem, který nebyl typický pro tu spartskou elitu v té době. A nebo no. tak, že to jako reálně nikdo nedělal, že třeba královská rodina, dvě královské rodiny, přece dva králové, tak ti z toho byli vyjmutí a jako třeba Budoucí králové, se kterými se počítalo, tak tím neprocházeli. Hmm. Tak možná si ti spartí na něj koukali a řekli si, že to je nějaký blázen. Prostě to on se tady koupá ve struný odě. Jako turista, ne? Jako když no jste vlastně no. turista do Sparty, tak já si vyzkouším tady věční placky a budou si vlastně železné peníze a když si to se... já. Má. Má, máte, <laughs> máte, máte tady něco místního? Řejmě, je mi to jedno, co to bude, chce chci ochutnat vaše tradiční jako spartské ryby. Jako, když prodáváš prostě ve Spartě nějaký ryby nebo tak, tak přijde člověk, už ho vidí dálky, jak na ty obrovský železný peníze, prostě řekni, si ty vole, další turista. Tak <laughs> Potem... vyndáš ječný schováš nějaký dobrý jídlo, víš co. To je A co tady děláte po večerech? No, tak my se mlátíme kamenem po hlavě. Nahodíš dorský přízvuk, že jo? Přesně. Prostě. <laughs> No ale a teď samozřejmě on teda díky tomu, že to byl jako vrcholný politik a bývalý atenský velitel, tak těm Spartinům asi reálně pomohl v té válce, která se znova rozproudila mezi tím. To jsou dvě věci, které jsem přisuzvěděl, a jednak to, že Spartani vyslali vlastně takové malé poselstvo do, do Syrakus že těm atenskému vojsku strašně dlouho trvalo, než ob oblehli Rakus, jo? jako Jednak teda jim trvalo, že tam jako dopolili, nějak bojovali s těma Sirakusanami, pak jich půlili někam jinam, pak se vrátili zpátky a pak jim, že roky trvalo, než postavili nějakou zeď kolem těch To se bavili. No a mezi tím teda do těch Sirakus jako proklouzli v vuzovkách nějací, protože tam přišli normálně, nějací proklouzli tím opevněním, že jo, tam tím kilometrovým, kilometrovou mezerou. Spartiání, kteří jako Gilipos, který totálně nějak reformoval obranu těch Syrakus, cvičil to ty místní jako k modernímu způsobu boje, No a nakonec si dovedl k tomu, že je byli schopni a porazit i na jakože, boji v uh, pěšího vojska. No to byla hrozně prekární situace, kdy právě potom že Nikias, teda kdy Alkybiades byl zatknutý a utekl a ten Lamaches, který byl starý, tak zemřel. Mm -hmm. Tak vlastně celou tu výpravu, která byla šíleně předimenzovaná a měla úplně nesmyslný jako cíle, vedl člověk, který nechtěl tam být vůbec. To, to byla taková asi jediná situace, v dějinách, kdy bylo tak obrovský vojsko, který měl tak ambiciázní plány a zároveň ní vedl člověk, který jako byl vlastně pacifista, jo? To je jako kdyby, já nevím, operaci Barbarose řídil nějaký hippiesk ze 60. let, jo? Tak to pak podle toho dopadlo, že, že ta armáda udělala dělala úplně iracionální věci, že místo toho, aby teda někde šli a někam oblehli, tak on furt říkal, no bude zima, tak bychom měli někde kempovat jako několik měsíců a radši nic nedělat a, a takovéhle věci. A pak mu teda nic nezbylo, tak oblehli ty Syrakusy a nechali a... se pobít. No. no a druhá věc bylo to, že o, opevnili tu dekeleju, což byl strategický bod o, v Atice. To je takový, že Spartani nikdy jako moc nepřemýšleli nad těma válkama, jo? a to je to, že oni, oni dělali na začátku té války to, že každý rok vytáhli do, těch, do, těch, do té atiky, vypálili a potom jim nějak nepřišlo, že by mohli změnit strategii, třeba, že by tam mohli zůstat, jo? a to je jediné, co jim, on jim jako vlastně poradil, je, že on jim řekl, že kousek za jako je, pro, je, je dobře jako bránitelný vršek, kde je pl, pramén a kde by se mohli opevnit, a to je ta pevnost dekelia, no a on jim řekl, zůsteňte tam, a přesvědčili o tom, což je asi něco, co je mohlo napadnout sami o sobě. Ano, dělali to, takže tím pádem ti Ateň ani nemohli potom ani v, ani v okamžiku, kdy to spartské vojsko otáhlo na, na žně, tak oni nemohli sami jako jít zpátky do těch svých farem a žít jako jo. normálně. No. no to mě vždycky přišlo zvláštní, protože fakt jako v té první fázi té Peloponesky války která končila tím Nikijovým mírem, jako třeba Ti Spartěni vyplnili tu Aiku asi sedmkrát, jo. Že už si říkám, jako, že tam to vojsko asi po sedmý přitáhlo a už tam všechno jako hořelo, všechno bylo spálně. Tak si řekli jako, tady jsou dva kameny na sebe. Rycho, to a, ty vyplňte. No a ne, Tak to si reálně dělalo, že, že ateni ani se pokračovali. Oni tam ti spartani zůstali pár týdnů maximálně, a nechtělo se mi tam zůstávat, protože měli doma farmy a chtěli jako dělat. Tak hlavně měli doma, jako tisíce otroků, kteří čekali, až ta spartská armáda někde uvízne. A pak teda skočí na ty jejich děti a ženy a všechny je podříznou. To je taky pravda, no? to je, to je... Že, že jo, Fartě, jak si říkal, tak oni byli, byli sice obávaní válečníci, ale jenom jako z hlediska toho, že dokázali jako udržet tu falangu a zatlačit tu nepřátelskou falangu. Když v prvním prostě udělal tu nesmyslnou věc, že by se jako fyzicky postavil proti tomu jejich vojsku, tak ano, v té chvíli byl jako dobrý válečník. Ale z hlediska strategického to bylo katastrofální. To bylo jak nějaký jako nějaký wrestlingový zápasník, který má IQ50, Což asi pravděpodobně byl průměrný spartský válečník, ale jako, že ano, neměli žádné strategické uvažování moc rozvinuté. A zase si, takže třeba nenapadlo právě, že by mohli jako nechat posádku v té atice? No přesně, protože ti ten ani se každý, když ten Spartan otáhl, tak si vrátili zpátky do těch svých farem. Některé věci se nedaly, jakože některý, některé typy úrody ti vyrostou jako už a ten podzim, že jo? takže oni mohli reálně zasadit a sklidit akorát tam nemohli vyčívat, já nevím, kamenný baráky nebo tak je to by jim ty Sparty možná strhly pa, Pak se taky říkám, ale, že tu Atiku plenily i ty, i to jako, i ty jejich poloplanecký spojenci spartsky, jo, tak si třeba, takže třeba nikdo, ne, jako, nena, ne, neporadil těm Spartanům, jo, hele, tady bychom to třeba mohli zůstat i na tom kopci, jo. No, přesně, no. Ale to oni by je asi zmátili. <laughs> protože ten, že, ten že, když se jako něco poradil tomu spartskému Navarchovi, tak ho chtěl zmátit, ten Navarch, že? Možná, že ti tohoponé, se, jako říkali, to jsou nějaký magoři, jdeme domů, že <laughs> <laughs> už byli rádi, že se můžou vrátit. Do no, na chodci, ale jo. to určitě, jo, to no, jako, a zároveň se báli zůstat tak daleko, protože a ani neměli vlastní vojsko, že jo. Ti spartěni moc nechápali, jak to funguje, když opevňuješ a dobýváš nějaký opevněný místo. To ne. Takže asi pro ně bylo jako divné. Možná, když jim to poradil ten Alcibiades, u ho viděli, že mu ještě z huby trčí ječná placka a má ty a tak, tak jim to připadalo uvěřitelné. No a teďka, ale co ten Alcibiades udělal? Představ si prostě, že jsi Alcibiades v Spartě, že teda utečeš ze své rodný obce. Kde tě o co udělají testu smrti a teď si jako v té Spartě, kde teda jen tak tak možná tě taky jako ne, nezabili, protože předtím si způsobil mezinárodní incident a válku, ale teď jako teda ta, ta obec tě nějak, při, tě nějak přijme, udělají z tebe v podstatě vojenského poradce, co by bylo tak dobrý, co by si mohl udělat mohl by si třeba svést královnu a udělat jí dítě. E, takže to se říká. To se říká. Allegedly. No. Allegedly, ano. Ale prý si to teda Alkebiades posral ve Spartě a musel utýct, protože udělal dítě královně, manželce krále Aigida, královně, která s ním měla syna, co se jmenoval, Leo Tichides. Ona dokonce prý v soukromí otevřeně tvrdila, že to je teda dítě Alkebiada a říkala mu Alkebiades, tomu synovi. Um, Nevymyslel asi, že jí svedl Bůh, na rozdíl od manželky de Marata, Na ah, ale... narodil od Marie. Jo, nebo od Marie. <laughs> vlastně. okay. um, no a teď samozřejmě, jako, řekové, že jo, je několik momentů, kdy se spekuluje o tom, že někdo měl manželské dítě s někým. A často se nějakým způsobem vyprodukuje v té literatuře nějaká historka, která má jako, do doložit, že to tak bylo. Třeba Platón podle jeho synovce z který má hrozně vtipné jméno, měl být synem Apolona. Že ten jeho synovec už krátce po Platonově smrti údajně rozšiřoval tady tuhle tu historku. A teď byl to filozof, takže si uvědomoval, že by asi to měl nějak doložit. Takže prohlásil, že Platonův otec byl násilník a že se chystal znásilnit jeho matku, ale pak se mu zjevil Apolón. Řekl mu, aby to nedělal a řekl mu, aby deset měsíců k ní nechodil a pak se narodil Platon. A lidi, kteří tady historce uvěřili, tak říkali, no to je jasný, že Platon nemůže být dítětem toho otce, teď on přece deset měsíců s ní neměl sex. Mm. Tak si říkám, jak k tomu přišel ten jeho otec Platonu, že? Který ale asi v té době už byl mrtvý. Pojinta jako je, ano, zase u toho spartského krále Demarata, když bylo potřeba doložit, že um, tam bylo nemanželské dítě, tak ta ženská si vymyslela údajně, že, že jí sledl Bůh. Jo? No a tady se opět objevuje historka, kdy oni potřebovali dokázat, že ten legitimní její manžel deset měsíců s ní nespal, tak prej údajně ten Aegis s ní měl sex, ale bylo zemětřesení. On se vylekal a utekl a potom ze strachu před nějakým božským měvem zase těch deset měsíců, což je doba těhotenství, jo, s ní nespal. A tady, tady ta historka se vykládala, aby měla doložit, že to dítě je teda dítětem Alkybiadovým a ne dítětem toho krále Ida. Ale zase prakticky asi každý, kdo měl nemaženský dítě a někde v okolí se pohyboval Alkybiades, tak by se o něm potom říkal, že to dítě je Alkibiades, že jo? Jo, jo, ale jako co jsem chtěl říct, je, že jasně, ta, ta historika se vy, jako, buď ten králí začal říkat, nebo ji říkat ty Spartani někde se jako objevila. Já, já. Ale když si vezmeš jako face value, když si vezmeš. Jako na, na první tak je to hrozně jako na palici. Že, jo? že ten král vypadá jako nějaký blázen. Že, že jako uteče ze, nahatej z ložnice svůj vlastní kvůli tomu, že bylo zemětřesení. A pak 10 měsíců se někde schovává. A má... Přesně 10 měsíců pro případ, že večerou náhodou někdo měl dítě sověžování. Přesně tak, no. No a pojďme to je, že Alkipiare si to úplně posral ve Spartě. Údajně dokonce jeden spartský bojevůd se byl poslaný, aby ho zabil. A on teda utekl po druhé v životě. A utekl Tysafernovi, což byl satrapa perský, který působil v Malé Azii a platil, finančně podporoval Peloponésany v té Peloponéské válce. A mimochodem nevím, jestli to je kvůli tomu, že Čerti v pohádkách mají jména, které jsou nějak nepřímo inspirované perskými jmény, ale všichni ti perští se trapují. Mají jména jak nějaký čertě. Prostě Tysapfernes, to je jako nějaký jako klasický český herec, teď mě zrovna žádný nenapadá, který mu víš co, jo, přilepili Martin všichni. Des... Okay, tak Martin Dajder, který mu přilepili rohy. dostane Afro a jo. knír. Jo, jo, jo. No a tak Farnes, prostě. A pak tam je far na bazos a, <laughs> a takovýhle věci. Já, si myslím, já nevím, jestli on jako zní jako čer, Mě třeba nezní jako čern, možná to je proto, že nám rád pohádky. Ale, ale že to jméno zní tak jako dramaticky a tak temně, jo, jako jo. Tysa A to je podle mě protože kvůli jazykovým rozdílu spíš než kvůli. A jinak, jinak samozřejmě ty, ty jména pod kterými známe všechny ty perské postavy. I krále, tak to jsou řecký no, jména. To, jo, oni ve skutečnosti jako v, tý, v tom jazyce se menovali úplně Ale jinak. Ale tak asi zněli, jako tak předpokádat, že takhle nějak jako zněli. Jo, jo, jo, Takže to, jako... to nebylo tak, že by ten člověk přišel, a oni vůbec nevěděli, jak se jmenuje, oni mu prostě jak se jmenuje. Chr -chr -chr -a, jo, a oni řekli, ty jsi Nebože Nebo, že by, nebo že by to, znělo, to třeba znamenalo. Co to je za lidi? <laughs> to jsou nějaký <laughs> divný lidi. Jo, jo, jo. Ne, tak ja, jako, kdyby jsi ti někdo napsal na papírek, jak znělo to slovo v tom jazyce těch peršenů a řekl by ti, jestli to je Tisafirnes nebo Pharnabazos, tak bys to poznal. Ale pointa je, že, jako, že jo, ty hlásky se vyslovovaly jinak a takovýhle no, věci. Dobrý, a teďka, co dělá teda u toho Tisafirna? Protože asi po hodině jsme se konečně dostali teda k tomu, co nás zajímá a to je, co ti lidi dělali na Perském nuře. Možná jsme si mohli vybrat někoho, kdo tam zběhnul letka na začátku. <laughs> Takže zase od Plutarcha. Barbar, totiž nejsou upřímný, ale zlobyslný a oddaný špatnosti, obdivoval jeho mnohotvárnou obzvláštní obratnost. A mimo to nebylo povahy ani přirozenosti, jež by nebyla dotčena a získána jeho půvaby. Projevujícími se každodenně při společném vyplňování volných chvil a při společném živobytí. I těm, kteří se ho báli, a kteří mu nepřáli, přece působilo jakousi rozkoš a potěšení setkat se s ním a pohlédnout na něho. Ačkoliv byl tisafén mezi jinými jeden z největších řekožroutů, tak se poddával Alkebiadovi, když se mu lichotil, že ho dokonce sám předstihoval vzájemným lichocením. Neboť nařídil, aby se nejkrásnější z parků, jež měl opatřený prostorami pro použití vod i svěžích trávníků a loubými královsky a bohatě vyzdobenými nazýval. A všichni jej tak skutečně neustále nazývali a jmenovali. Jako, že ten kontext je takový, že ti pešani, o kterých se bavíme, jsou ve skutečnosti jako jonští řekové. Že? To jsou lidi, kteří žijou v těch řeckých městech na Malé Asii. a ve směs jako řecký způsob života a nejspíš se jako tam primárně mluví řecky a takže si. Takže je zvláštní, je, je zvláštní že oni se zalíbí někoho, kdo přišel z toho kontinentálního Řecka. Což jsou vlastně ti vydláci, že jo? Relativně určitě. Na druhou stranu prostě ten alkybiades byl asi strašně cool. No jasně, to byla populární postava, no. Tak Takže to je, je jako, to. když já Depardieu zběhne do Ruska, tak jako je asi ten režim se tím vytahuje, protože... Jo, asi taky v té perské říše se nic tak ho nedělo, že jo. Takže že jo, když se někdy vedly nějaký velké války, tak se vedly v tom kontinentálním vřesku nějakou dobu. Takže tam vznikaly ty příběhy o těch vojenských velitelích a o těch, těch hrdinách a podobně. A jedincov v té perské říši jako byly ty prachy a a všichni tam jako měli prostě to bylo bohatství a moc. Ale zase se tam jako s ním nic nedělalo, že jo. Zatím. To teprve yes, o pár, yes, let, po, pár yes. let později se začalo dít. Yeah. Uh, jo, pojím to je teda, že ten um, neskončil u krále. Ale skončil u Ferna. Uh -huh. což že jo, v oblasti Malé Asie tam ta mezinárodní politika se odehrávala, ti řekové se přicházejí do, skla, do kontaktu s konkrétníma jednotlivýma osobama, to byl ten Farnabazos, Tissafernes a tak, uh -huh. což byli satrapové, kteří fakticky jako byli prakticky svrchovaní vládci celého jako jednoho území uh -huh. a měli prachy, armády a takovéhle věci a oni byli ti hráči v té mezinárodní politice. Oni teda se samozřejmě jako soupeřili i mezi sebou navzájem. Takže třeba někdy se stalo, že když ten král byl naštvaný s nějakým satrapem, tak ho nechal zabít a pak ho nahradil. Nebo třeba ten satrap se zbouřil proti tomu králi a vzniklo jako povstání. Jo, a tak. Nebo třeba ten satrap byl jeho bratr, že jo, který měl nárok na trun, což není úplně rozumný. Není rozumný dávat velký, velký teritoriál lidí, kteří mají strong claim. Jo. Na... <laughs> ano, ano, přesně tak. No. Dobrý, no a teďka, co ten Alkipiáres dělal u toho satrapy na jeho dvoře, tak on se snažil co nejvíc poškodit ty Spartany. <laughs> Někoho poškodit v Řecku. No jasně. No. jako kontext je takový, že ta válka se vlastně po té sicilské tragedii se Ateněni jako bez velké části volčstva. že jo? Přišli o ty veslaře, tam prostě fakt umřelo. Ti hoplíti se třeba ještě dal tým některým faktem některý zpátky, měli třeba kulturní schopnosti a stali se z nich jako otroci a postupně se třeba vykoupili někde a dostali se zpátky dole. Nebo měli, pocházeli z bohatých rodin, takže se mohli nechat vykoupit. Přesně tak. Zatímco ti vesleři to byli vesměstí lidi, na kterých jako stálo, stálo to jako lidstvo, protože oni prostě, prostě tak jako veslovali na, na jako hlavních těch válečných strojích, co ta, Ateny používali, ale zároveň se neměli, jak vrátit zpátky, když jsme zumřeli asi v těch cizilských dolech nebo v tě, na té expedici a tak. No a to, atene, ty Ateny jako postrádali tohle ale a zároveň Sparta jako se postupně začala vyjednávat spojenectví s Pršany, kteří se zase báli jako roztoucího atenského vlivu. A rády jako vždycky financovali toho, toho slabšího. No, no a z nějakého důvodu ten Alkebiades v době, kdy se ocitl u toho Tesaferna, tak se snažil jako připravit si pozici, aby se mohl někdy vrátit zpátky do Aten, mm. což je velice zvláštní. A teď je tam celá jedna peripetie, kterou asi nemusíme úplně líčit do podrobna, kdy on se chtěl teda vrátit do Aten, takže. Navázal korespondenci dopisní s velitelema aténského ločstva, který kon, kotvilo na Samu a ze Samu pořádalo vojenské operace a domluvil se s ním, že svrhnou demokracii, nastojí oligarchy a on se potom vrátí. No a teď jako jeden z těch velitelů se to dozvěděl a začal panikařit, tak kontaktoval... Vlastně nepřátelé kontaktoval jiného velitele toho Peloponského loďstva, loďstva a řekl mu to, jenže ten byl domluvený s té taky, takže oni se začali navzájem jako podvádět a konspirovat. Byl by to skvělý jako špionážní špionážní film z prostředí loďstva ve středomoří v 5. století. Um, no nakonec to teda dopadlo tak, že fakt ty konspirátoři svrhli tu uh, atenskou demokracii a na poměrně krátkou dobu tam vznikla oligarchická vláda 400 a později 5000, ale ta pak byla znova svržena a byla obnovena demokracie. To bylo takový zvláštní, že oni když svrhli tu demokracii, tak se na toho Alkit-Bera a najednou ho jako už nechtěli. Mm. To je jeden moment. A pak taky druhý moment, to mě přijde hrozně vtipný, že ten Alcibiades celou dobu strašně tvrdil, jak ten Tysafernes ho hrozně žere. A pořád jako všem vykládal, jak má u toho, toho Tysaferna hrozně silné postavení a jak ho dokáže perfektně manipulovat. Mm. A on pořád jako hrál na tu kartu, že on je teda ten jako člověk, který dokáže ovlivnit toho Tysaferna. Jenže to tak vůbec nebylo. Ten Tysafernes, jeho asi politika byla taková, že se nechtěl otevřeně přiklonit na žádnou stranu, mm -hmm. ale měl zájem udržovat řecké obce ve vzájemných konfliktech. No, on jasně, on jim posílal, on vyslás, jako financoval to, to sparský hodstvo, ale zároveň jim jako normálně umožňoval najímat vesleře v johonských městech. Že? Mm -hmm. Takže to, co vlastně se dělo, že, že po, v okamžiku teď ty ani jako výrazně oslabili, tak jako centrem toho jejich hodstva se stal Samos. Protože tam reálně bojovali o přežití té svý dominace Viony, že jo. A najednou už tam prostě bylo prostě reálné spartské loďstvo, které mu vzdorovalo a který ty, ty, ty nesfinancoval. A bylo asi jasné, že v okamžiku, kdy to spartské loďstvo jakože to nějak vyhraje, tak oni zase začnou financovat a ten já že jo. Protože poenta byla udržet ty, ty, ty, ty obce největší konfliktu, tak aby se postupně třeba mohl jako, nevím, zmocňovat dalších osad jako někde A nebo práci. třeba aby ti řekové nevytáhli na Perskou říši. Co se, to se Taky asi byl reálná obava. No. To bylo pán Noidní. Jasně. <laughs> Každopádně tam jako vznikaly spousta jako zajímavých situací, kdy třeba když ten Alkebiades jednal s těma konspirátorama, uh -huh. tak on jim pořád tvrdil, že má vliv na toho Tesaferna. A když už to vypadalo, že ta dohoda bude uzavřena, a on samozřejmě žádný reálný vliv neměl, uh -huh. tak on místo toho, aby to přiznal, tak třeba tvrdil, že ten Tesafernes pořád stupňuje požadavky, jenže ti konspirátoři pořád vycházeli vstříc. Uh -huh. Takže pak už jako. Vždycky ten Alkebiades přišel k těm konspirátorům a řekl, tak ty safernes chce, abyste obětlovali své vlastní děti perským bohům a všechno zapálili a tohle. A ti konspirátoři. Tak jo, jdeme do toho. Bring it on. My potřebujeme ty perský flotily. No a nakonec to celý ztroskotalo. Tam pak došlo k tomu, že dokonce jednou Alkebiades vyhrál někdy nějakou bitvu a šel se pochlubit tomu Tissafernovi, že teda vyhrál. Domluvil s ním setkání a ten Tessa Furnes ho nechal zatknout. Mm -hmm. e, no a ten Alkyberdes pak nějak během jednoho měsíce se obstaral koně a utekl z toho perského vězení a takovýhle věci. Tak. E, což úplně zničilo právě tady tuhle tu jeho um, přetvářku, mm -hmm. kdy už se ukázalo, že on a asi není kámoš s Tessa Furnes, když ho Tessa Furnes nechal zatknout, že? Taky je zajímavé, že to perské lodstvo tam celou dobu vystupovalo jenom jako to, co v pozdější době se začalo nazývat jako fleet in being jakože přítomné loďstvo. Oni se vlastně nikdy reálně nezasáhli do té války. Oni tam jenom jakože financovali a umožňovali a tak dále, ale jakože cash and carry, ale, ale nikdy reálně ty, ty, ty fénický lody jako nevytáhli proti protože proti jednej z těch stran. No. No pak, pak taky bylo docela zajímavé, že když, ten, když se ty, ta oligarchická vláda v Atenách nová vykašlala toho Alkibiada, tak on udělal to, zase jako otočil 180 stupňů, že místo toho, aby se vrátil do Aten, tak přišel k té flotile na samu. Kde byli ti demokrati, že jo? Kde, Kde byli ti vesleři, ti normální lidi, kteří najednou viděli, že se vlastně ta, ta oligarchie, ta, jako ta hoplická třída najednou v Atenách moc, no. To no, se dávalo smysl, protože doteďka jako ta demokracie vedla tu válku úplně jako katastrofálním hmm. způsobem, tak možná dávalo smysl jako poslouchat lidi, kteří a, ale tak co už. No. je to taky zajímavé, že on vlastně najednou přišel k těm lidem, kteří ho odsoudili k trestu smrti hmm. předtím jo? a ti ho nezabili, teda ku podivu ale on se jako dokázal opět svým řečnickým uměním hmm. získat tu, ty nám, námořníky na tom samu. Odsoudili k trestu smrti a on ještě vedl jako opakovaně kam, vlastně vojenský kampaně, nebo jako inicioval in in in němu. Přesně tak, no, tak to je jako kdyby nějaký, já nevím, nacistický generál přeběhnul jako třeba k sovětskému svazu a pak se vrátil a řekl, tak tady mě máte, čau! A oni mu dali zase vedení, absolutní a všechny divize a takové věci. E, takže on, on teda si získal to demokratické... To, to, že jo, ty, když, padla ta, když padla demokracie a vznikla ta oligarchická vláda v Aténách, tak to vojsko na Samu, který bylo složený převážně z námořníků, kteří podporovali tu demokratické zřízení, tak oni se normálně zbůřili proti obci, zvolili si vlastní a řekli, my neodpadáme od Athén. Athény odpadly od nás. My jsme ten Demos A oni měli v podstatě pravdu svým způsobem, protože to bylo jakoby ta, to jádro těch politicky aktivních občanů, kteří byli reálně ta obec jako taková, mm -hmm. aspoň jako politicky. Takže se normálně zvolili vlastní sněm a přijali teda toho alkebéra al al za svý. Když potom svrhli uh, demokraci, když potom svrhli oligarchy a znova nastavili ten demokratický režim, tak ten alkebiades pořád nechtěl se vrátit do Aten, protože vlastně až do poslední chvíle nevěděla, jak ho přijmou v tom městě. Takže on se chtěl vrátit až po nějakém velkém vítězství, což se mu dostalo v bitvě u Kiziku, což je ta úžasná bitva, ve které on hrozně drtivě a překvapivě porazil Spartany a ti spartani potom poslali ten slavný telegram. Lodě jsou zničení, myndero si mrtev, muži hladoví, nevíme, co máme dělat. Jo, a to je asi šest vět, šest slov, jako reálně. Jo. Ano, je, v dorském nářečí je to asi... Tři slova, no. A taková klasická bitva, kdy prostě spartani vidí nějaké loďstvo, tak jejich intuice prostě tak plujeme proti ním. A ten překopí překvapí ze strany. Jasně, tak to je zpráva, která krásně schrnuje jako mnoha věcí o Spartě. Nejenom to, jak je to podáno, ale i za jakých okolností. Ano, pak ty Spartěni nějak uvízli na Mělčině, potom tam ty proti ním, zahnali o těch lidí, spálili jim a tak. Jasně, jasně. No a po tomhle skvělém vítězství slavnostně přitáhl Alkybírazy do přístavu s plachtou z nějakého šarlatu a táhnul za sebou vraky nějakých lodí a tak. Nicméně, údajně teda, až do poslední chvíle nevěděl, jestli když, víš co, přistane a vstoupí na tu atickou půdu, jestli ho neukamenují a tak. Prej se uklidnil, až když viděl přístavu svoji rodinu, nějaký své bratrance a tak. Nakonec se teda ukázalo, že ho přijali jako hrdinu, zrušili jeho trest smrti, vrátili mu majetek to prokletí bylo za to zpátky, což je jako něco, co můžeš, víš co, zahodit na hřbitov nebo něco takového. No, on, on teda asi nějak symbolicky to udělali tak, že když byl potom nějaký náboženský svátek, kde se konalo procesí do Eleuzíny, kde se slavili eleuzínský misteria, tak on ho osobně vedl. a Dokonce ho vedl Poprvé od té doby, kdy Spartěni právě opevnili tu pevnost v Atice. Mm -hmm. Pěšky, protože že jo, mm -hmm. v té době už ten Venkov byl tak nebezpečný, že oni měli strach posílat tamto procesí, takže ho posílali na lodi. A spousta těch náboženských obřadů se nemohla konat, protože se to nakonalo, nebylo tam ta pěší procesí. Tam byly se nějaký třeba obřady, které se konaly na konkrétních místech cestou a tak. A on jako demonstraci toho, že je zase v té obci a že je všechno dobrý a tak, tak uspořádal tu procesí, zajistil ho vojensky, a vypravili se a údajně ty jako respektovali prostě posvátnost toho na, na rituálu, takže je na ně nezoutočili. Mm -hmm. A to byla samozřejmě velmi jako důležitá věc z hlediska PR, víš co? že tohle to udělal. Uh, jenže no a byl zvolen a dostal úplně perfektní titul Strategos Autocrator, což zní jako z Warhammer 40K. Že jo? Uh, kdyby Warhammer 40K bastardizoval řečtinu a ne mm -hmm. latinu, tak by se tam určitě ty jako e, zmutovaný vojáci navzájem říkali jako strategos autokrátor. Ale postral to. A musel naposledy předběhnout k Peršenu. E, prohrál nějakou bitvu. E, dokonce ne ani osobně. Tu prohrál no. jeden nějaký jeho na, kormidelník. Jo, on předal, no jasně, on předal, předal velení. Ale a jde o to, že to se vlastně stalo mezi tím, je, že ty severné se vědomil, že ti Spartani jsou v háji, protože jsou to retardi že jo, tak jim zase zafinancoval zase jim další hodstvo, poslal veslař a tak dále a tentokrát Lisandros že jo, docela efektivně jako zorganizoval, zorganizoval uh, Lakeraj uh, Jonský hodstvo. A najednou prostě ti ty ani byli v háji, jo? protože tak jako když budeš sám proti sobě, Opakovaně a opakovaně ztratíš jako desítky tisíc lidí někde v nějakých bitvách a tak, tak prostě už nedokážeš utáhnout boj proti Těm tak jako velkým mocností ještě navíc podporovaný Pršany. Jo, no. No a pak ten katalyzátor byla teda ta bitva u toho Notia, kdy že on dal daleni nějakému svým oblíbenému kormidelníkovi a ten to totálně podělal. On se snažil. On mu měl, zaká... podle, podle kdy, mě, někoho mu, zaká... mu zakázalo vyplout proti těm Pršanům a to ne... proti těm zpátky, on to se neudělalo. No. no, a on, on se z ten kormidelník se snažil napodobit právě tu strategickou nebo taktickou situaci v bitvě u toho Kiziku, mm. ale prej to vůbec dávalo smysl. Jakože třeba ta bitva u toho. Kiziku byla nějak v noci, nebo ráno, a o, takže bylo možné udělat, jako zavřít yeah. tu flotu do pasti, ale on praj vyplul jako, ve dne, takže všichni viděli, že tam je ta pasta, ty něho daj a ty pauperes, <laughs> si <lakydajmoni, laughs> říkali, co? <laughs> prostě to vůbec nedával smysl. A to byl ten figo, že? To je jako, jako kdyby, víš co, se schoval někam armádu, takže by ti vojáci tam stáli a měli jako zakrytý oči a mysleli si, že je ní vidět, nebo něco takového. No a právě v tu chvíli se zase obrátilo jako veřejné minění proti Alkebiadovi a on měl strach a sám utekl z města a skončil, skončil nejdřív byl v Tráky nějakou dobu, ale potom se dostal zase k Peršenu, no, tak Plutarchus se tam píše Tu pojala Alkebiada bázeň před Lakedajmoniany kteří již byli pány na zemi i na moři a přesídlil do Bitynie Veza a dopravuje tam velmi mnoho ze svého bohatství ač toho ještě více zanechal v tvrzi, v níž přebýval Bitín je opět pozbyl nemálo ze svého majetku a byl oloupen od tamnějších táků. i rozhodlo se odebrat do vnitrozemí ke králi a Doufaje, že se krály, až ho pozná, neukáže být horší než Tamistoklés, a že je jeho příchod lépe odůvodněn. Nemoť že mu bude pomáhat a dožadovat se královi moci nikoli proti svým spoluobčanům jako Tamistoklés, ale na ochranu vlasti proti nepřátelům. A domnívaje se, že mu nejspíše farnabazos poskytne pomoci. A bezpečnosti při cestě do vnitrozemí odebral se k němu do Frigie a žil u něho ve vzájemném přátelství a úctě. Mm -hmm. Takže klasika, jako snažil se dostat ke králi a doufal, že dostane celý jedno město na peřiny a jedno město na ořezávátka a jedno město na kukačkový hodiny a takovéhle věci. Ale pak umřel a je to hrozně bizarní. V situace. No. Zem, vlastně zemřel hrozně antiklamaticky, že ho někde zapíchli. Ale kdyby jsi vyčetl Tides of War, Aha. což je Presfieldova knížka o Alkebiadovi, musím si to poručuji, tak by jsi věděl, že ho zavraždili. No jasně, to je jedna, jedna z variant jeho smrti. Nejstarší zmínka je v řeči, která je úplně geniální, jmenuje se Concerning the Team of Horses. Není to přeložené do češtiny, ale přeložil bych to jako o týmu koní. <laughs> Má to úplně <laughs> geniální latinský název. Debigis, což je společně s Delegibus, asi můj nejoblíbenější název latinsky. Um, a ještě taky ne, možný na něm je, že začátek ty řeči se nezachoval. Takže první věta zní něco jako, takže pokud jde o tým koní, něco, něco, něco. Vlastně prostě je to o týmu koní. A napsal to Izokrates a je to forenzní řeč, je to jakoby soudní řeč, kde okolnost je ta, že... Alkybiades měl vystrojit olympijský družstvo koní, čtyřpřeží na olympijských hrách. A věděl, že někde v argu mají nějaký dobrý koně, tak koupil to čtyřpřeží nebo slíbil někomu, že ho vypraví, ale pak se ho vlastně ukrat. A potom nějaký člověk z toho argu žaloval jeho syna, Alkebiada mladšího, právě o ohledně tohohletoho čtyři přeží. A Izokrates měl údajně pro tohohletoho člověka napsat soudní řeč, která se zachovala. Ten člověk, který je, trochu je sporný, kdo má být vlastně ta žalující strana, v různých pramenech je různý jméno. V té řeči je to člověk, který se jmenuje Tejziás. Objevil se ve filmu Guardians of the Galaxy 2 pod jménem Face. Ka každopádně tam je jedna taková zmínka, že toho starýho Elkybiada, toho našeho měl uh, zabít uh, někdo na, na rozkaz spartského vo vo vojevůdce Lysandra. No tak a to je, to je verze, která se dostala potom i k, myslím, že k Plutarchovi a k Plutarchovi každopádně, ale Plutarch zmiňuje ještě jednu verzi, která je úplně banální, kdy vlastně Elkybias byl obětí jako vraždy ze cti. Honor killing, že že on klasický jako situace, že on někde se vedl nějakou dívku a její sourozenci, bratři, měli pocit, že z rodinu tak ho zabili. Takže to byl velice nedůstojný konec Alkybiada. Každopádně jako závěreční úryvek jak si přečteme, co o Alkybiadovi smrti říká Poutarchos. Když tedy Lysandros poslal k Farnabazovi s výzvou, aby to provedl. A ten zase ten čin uložil svému bratru Bagiovi. A strýci Susamitrovi žil právě tehdy Alkybiades z jedné frišské vesnici. Má je u sebe hetéru Timandru. A měl ve snách takovéto vidění. Zdálo se mu, že má na sobě oblek své milenky a ona, že drží ve svých loktech jeho hlavu a zdobí jeho obličej, malujíc a líčíc jej jako obličej ženy. Jiní vypráví že spatřil ve snách bagája s družinou, jak mu utírají hlavu a své tělo spalované ohněm. Ale toto vidění na nedlouho před svým koncem. Ti však, kdo byli k němu vyslání, neodvážili se k němu vejt, obstoupili jeho dům a zapalovali jej. Když to Okybieles pozoroval, popadl množství oděvů a pokrývek, hodili na oheň, kolem levice si ovinul svůj plášť, pravicí tasil meč a vyřítil se, sa ohněm nedotčen, dříve než mohli jeho šaty prohořet. A svým zjevem Barbary rozprášil, neboť nikdo se mu nepostavil a nikdo se on odvážil zblízka s ním utkat. Odstoupili a házeli na ní z dálky kopími a stříleli šípy. A když on tak mrtvě vpadl a Barbaři odešli, mandra se ujala mrtvoli. Zakryla a obalila ji svými šaty a pokud to bylo v té době možno, pochovala ho skvěle a nákladně. Cera její prý byla s příjmením korinská, jež byla za války zajata v hikárech obci Sykcizilské. Jiné zprávy sice vyprávějí o skonu alkybiadově také tak, ale tvrdí, že k němu nezavedli podnět ani Farnabazos, ani Lysandros, ani Lakedaimoniané, nýbrž Alkebiades sám. Měl prý u sebe jakousi dívku svých známých, kterou svedl Bratři té dívky prý těžce nesli to pohanění. Zapálili v noci dům, v němž Alkybiades přebýval a skolili ho, když, jak už bylo řečeno, vyskočil z ohně ven.